La Liosorilitat de Anuranta Bonci Cismeva. Des del districte de Santa Andreu de Palomat Radio Trinitat Venya. Nora Francesc, Frances és la La primera emissora local de sons nocturns i música electrònica de Barcelona. Sona 24 hores. La Liosorilitat de Anuranta Bonci Cismeva.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 Les obres tenen un pressupost de més d'un milió i mig d'euros i està previst que s'acabin l'estiu vinent. A la resta de barris del districte també s'hi faran actuacions. A Naves es reurbanitzarà la plaça de la Mainada després de quatre anys i mig d'aixecada. A la Trinitat Vella, la zona de Porta, a Trinitat, mentre que a Sant Andreu obriran un nou casal de barri i a Baró de Viver s'iniciaran les obres d'un centre cívic i un espai per a gent gran. I continuem parlant d'altres informacions. Ara ens apropem al bon Pastor perquè comença la reurbanització del casc antic d'aquest barri. L'Ajuntament de Barcelona està realitzant les obres de reurbanització del casc antic del barri de Bon Pastor a Sant Andreu. L'àmbit de l'actuació inclou els carrers d'Orius, Oriu, Llinars del Vallès, Estadella i Flix, amb una superfície total de 10.450 metres quadrats. Com ha anunciat el consistori en un comunicat, les obres duraran 9 mesos i tindran un pressupost de 1,5 milions d'euros. Les actuacions inclouen la reordenació dels itineraris existents per millorar la mobilitat, la renovació del mobiliari urbà i de l'enllumenat, l'ordinació de l'establiment de vehicles i les obres s'efectuaran en 5 fases per minimitzar les molèsties als veïns. Aquestes actuacions es sumen a la tercera fase de remodelació del barri del Bon Pastor, on l'Ajuntament de Barcelona, a través del Patronat Municipal de l'Habitatge, va començar el mes de juliol passat les actuacions de construcció de dos edificis amb una inversió total de 15 milions d'euros. En total són 121 vivendes que permetran reallotjar la totalitat dels afectats d'aquesta tercera fase de remodelació al barri. Es preveu que les obres finalitzin l'any del 2015. I Finalment, al mateix barri, el barri del Bon Pastor, l'ajuntament iniciarà durant aquesta tardor les actuacions d'ampliació, rehabilitació i millora de l'accessibilitat del Centre Cívic del Bon Pastor, ubicat a la plaça Robert Gerard 334. Les obres compten amb una inversió total de 987.600 euros i s'acabaran el segon semestre del 2014. I entrem en plana cultural perquè el científic Jorge Wagensberg visita els sis artistes tancats al Centre Cívic de Sant Andreu. Els sis artistes tancats al Centre Cívic de Sant Andreu han rebut la visita del físic George Wagensberg. Fa 12 dies que romenen al centre amb l'objectiu d'estudiar i explicar com la societat percep el Centre de la Relativitat. Provenen d'àmbits multidisciplinaris i s'administraran fins a l'11 d'octubre. Com la persona entén la realitat virtual, aquest vídeo artístic ens dona pistes, però no està acabat. Una dotzena d'artistes del col·lectiu Placa Turca hi continuen treballant. Per fer-ho, compten amb l'ajuda d'experts com el físic català Jorge Bagensberg. De xerrades com aquesta, n'extrauran conclusions. A partir d'aquí decidiran amb quines imatges noves il·lustren els sis vídeos del projecte 6 artistes estancen al centre cívic de Sant Andreu. La finalitat és explicar com la societat entén el concepte de realitat. La recerca inclou àmbits tan diversos com l'antropologia, la filosofia o l'espiritualitat. Per reflexionar millor sobre la percepció de realitat, els artistes han acampat dins el Centre Cívic de Sant Andreu i seran fins a l'11 d'octubre. I per reflexionar, res millor que un espai còmode i una beguda relaxant. Doncs aquest serà un dels temes que formarà part del nostre programa d'avui i ahí va ser un dia important, ahir va ser a la festa major de Barcelona, la festa major de la Mercè. Parlem ara de la colla jove de Barcelona, calça alça el seu millor castell. El gran moment que viu les colles barcelonines, que passen per un moment dolç, va fer créixer com mai l'expectació per la diada de la Mercè, recib... reservada a les colles barcelonines que van tenir lloc ahir a la plaça de Sant Jaume. Els milers d'aficionats i el públic que va omplir la plaça de Sant Jaume van gaudir d'una actuació que va ser presidida per l'anunciat cos a cos entre els castellers de Barcelona i els de Sants, que es van decantar clarament a favor dels de la camisa vermella, és a dir, els de Barcelona. Totes dues formacions van entrar a plaça disposades a donar-ho tot i totes dues van obrir de 5 a 8, un 5 de 8. Dues catedrals que es van resoldre amb solvència. La segona ronda va ser la que va començar a marcar les diferències, ja que uns i altres van apostar pel 3 de 9 als seus sostres respectius. Pel que fa als castellers de Sant Andreu, més coneguts com la, com la jove de Barcelona va tenir el 5 de 7, el seu millor castell. Així va ser una diada globalment molt interessant amb els castells de qualitat. I ara continuem en plan cultural. De fet, tancarem aquest primer repàs de notícies parlant de la Biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra, que us ofereix l'exposició fotogràfica Medellín, la metamorfosi. La sala d'exposicions de la Biblioteca Ignasi Iglesias Can Fabra, al carrer del Segre, número 24, us ofereix fins al 30 d'octubre l'exposició fotogràfica Medellín, la metamorfosi, al carrer del fotògraf Javier Sunyer. Doncs ara us comentem els horaris en què podeu veure aquesta exposició. De dilluns, dimecres, dijous i divendres, de 10 del matí a 9 de la nit. Dimarts i dissabtes, de 10 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 9 de la nit. I els diumenges, de 11 del matí a 2 del migdia. Atenció, però, que la inauguració es realitzarà demà dijous a partir de les 7 de la tarda. I hem de dir que l'accés és totalment lliure. I ara el que fem és anar ja directament a escoltar una mica de música... A... Farem una petita pausa, escoltarem una mica de música, tornem tot seguit a més informació avui en aquest programa, en el Tot un Poble en el qual comencem temporada, la setena temporada. I ho volem fer doncs, amb, el, amb un dels responsables màxims d'aquest barri, com és el senyor José Maria López, que ja el tenim per aquí, i que és el president de l'associació de veïns d'aquest barri de la Trinitat Vella. Fem una pausa i tornem.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 i tant com us hem dit fa un moment doncs tenim amb nosaltres el José Maria López que és el president de l'Associació de Veïns de la Trinitat Vella, molt bon dia, com Hola, estàs? Bon dia. Doncs ens agradaria que ens expliquessis un, almenys alguns dels temes que tenim aquí sobre la taula perquè déu-n'hi-do des, de, des del mes de juny o juliol que vam parlar aquí sí, s'han anat una darrere l'altra no? sí. moltes, moltes informacions que, que la veritat és que, que els veïns i veïnes aquí dels nostres barris doncs, sàpiguen què és el que està passant no? a la Trinitat Vella uh, comencem, si et sembla pel tema de la, de la presó uh -huh. perquè hi ha, hi ha novetats el districte mh, ha demanat a la Generalitat que tanqui la presó de la Trinitat Vella aquest és un pas important no? què podem dir d'això? Bueno. Evidentment, aquesta notícia que tu adelantes, nosaltres més o menys ho sabíem perquè sembla ser que la Generalitat, el règim obert que queda aquí, aparentment estava valorant amb la futura nova presó, quan es faci o on no es faci, d'ubicar aquesta gent amb, dis, disseminadament, no amb el mateix uh -huh. puesto, amb uns altres puestos i lliberar ja tots el, tot els terrenys i, evidentment, la presó. El mes de juny vam tenir una reunió amb el, senyor, amb el, el president de Justícia, Germán Cordon, pues, bueno, una vegada més per reivindicar el que tothom sap i sempre reivindiquem, que és el, el perímetre de la persona, que tot allò s'aplani i s'avui I aquesta reivindicació també li vam dir. Uh, bueno, ni va tancar la porta ni la va deixar oberta. Però bueno, va donar la sensació de que el mensatge l'havia rebut com a associació de veïns també políticament a tots els partits polítics, doncs vam fer un plec entre tots eh, els grups de, del districte en la qual doncs, tothom tinguessi clar de que si arribava l'hora eh, que això passessi pel plenari o que sigui, doncs que el front fossi comú. Vam rebre el suport de tothom de, de tots els partits polítics i a partir d'aquí fins ara fins l'últim dia, que va ser el dia 17 que va haver trucat el Consell de Barri Bueno, ningú encara ens ha adelantat cap notícia, el que sí que va passar al consell de Barri quan va sortir aquest tema evidentment la gent del perímetre de la presó va tornar a expressar el seu malestar, de tot i com està allò uh -huh. i una de les reivindicacions més que s'han se fa al districte i ja, en aquest cas amb l'Ajuntament és que l'alcalde de Barcelona quan es van endurcar les dos primeres vivendes de, de Paramanjón cap a la dreta ens va dir que segurament hi hauríem moltes perspectives abans de final d'any parlo sí. sempre del perímetre de la bueno, estem a a octubre i allò no s'ha m'oburgut res sí. i tot l'efecte tota de buidar tot tota el perímetre de gent que va venir i va arribar ha donat peu a la que es torni a ocupar uh -huh. i per continuant tinguem una el mateix problema i el que tenem o no volem és que això es prolongui uh -huh. no pel fet de la gent sinó perquè allò s'activi i, i per fi ja tenim tot el projecte que allà es va dissenyar o sigui, per, per, hi, ha dos, hi ha dos temes en comú un, sí. el perímetre i totes les cases dels funcionaris i si tingués la, la gran sort de la loteria de Nadal que ja s'emportessin tot el règim en obert com aquell projecte, si molt llarg doncs ja tindríem tot allò doncs, enllestit i llibertat ah. però bé, bueno, ara te l'avui torno a dir-te que no tenim oficialment cap notícia el que sí que es va fer és tirar avall a un lloc que estava ocupat i allò sí que es va tirar endavant. Parlem de les dues cases que t'he dit. Uh -huh. Sí, sí, és l'únic que s'ha fet. O sigui, evidentment, allò no va quedar més raó. Primer, perquè havia hagut un incendi. Uh -huh. Segona, perquè estava ocupat per una família d'exfuncionaris i ja va haveria acord. I a partir d'aquí, el que dic, la reunió uh -huh. que vam tenir amb el senyor alcalde, amb aquella llavors, es va adalentar que allò possiblement abans de final d'any... Pues estiguessi tot enderrocat. O sigui, l'Ajuntament ja assumeix tot el cos, això el regidor del districte ho diu per actiu i per passiva, i ens ho hem de creure, que el gasto ho adelantaria l'Ajuntament de Barcelona en el cas del districte i ens costa de claritat, però suposo que aquí falta pues, encara tot el tema humà, de la gent, Possiblement el fet que estigui desocupada aquella zona, que no hi hagi cap comerç, que no hi hagi res... Clar, tot allò dona peu al que dona, no? És una part uh -huh. del barri totalment <laughs> oblidada sí. de la mà de Déu que ningú s'atreveix pues, a passar per allà, perquè no hi ha res, només la gent que habita allà uh -huh. i evidentment la degradació de tota la gent que ha arribat i s'ha col·locat allà, doncs pues, ha donat peu a que hi hagi molta brutícia uh -huh. molta deixada per part de la gent i la gent que no estima el barri evidentment no es preocupa pel barri clar. Uh -huh. Uh -huh. També hem de dir que l'Ajuntament està realitzant en aquests moments els tràmits necessaris per iniciar el desenvolupament del, del projecte Nord Trinitat mm? sí. Ha... sí, correcte, tot això al plenari del districte bueno, va ser bastant interessant bastant, uh -huh. bastant informatiu perquè com veieu el barri ja, ja, ja deu haver apreciat s'ha <coughs> començat ja a parce·lar la part d'aquí de, de Carretera de Ribes Uh -huh. i es farà això es va explicar, si permeti començo a sí. explicar-ho i ja enllaçarem una cosa amb una altra uh -huh. o sigui, a partir d'aquí el que es fa ara és del tram, de la banda nostra del pont de Sarajevo cap a la dreta es farà un ascensor igual que el que hi ha a l'altre costat uh -huh. i a, a la continuació <coughs> cap a l'antic pont es farà un enllaç de, un bar de, de pas perquè la gent pugui passar caminant o si sigui, unes escales importantment. Uh -huh. Parlo de la banda de la dreta nostra eh? uh -huh. uh, se li guanyarà la cera de tota la carretera de les riles el, uh -huh. a l'espai que se queda ungui peu a la, aquesta ampliació. Uh -huh. i la segona fase consistirà des d'aquella zona cap a Bal uh -huh. Tot això bueno, aquesta, aquesta primera inversió tom un, una inversió de 1.600.000 o 600 mil euros es van dir. Uh -huh. la segona seràar cap aquí cap al Bar Caracas uh -huh. i la tercera, bueno, gira la part que ja ha siga la part que enllaci amb, amb carrera de la Llosa i Meridiana, uh -huh. i els pisos de l'OGT que tot allò queda en de ningú, tot allò s'urbanitzarà uh -huh. i parlant d'un import de quasi 7 milions d'euros. Es farà es farà uh -huh. tot entre la tardor i bé, anem a comptar primavera i estiu de l'any que ve, però bé, bueno, important és que això es comenci. Uh -huh. Evidentment aquí el... el, el projecte que, que està sempre reivindicat, que és el porta de la Trinitat, li hem demanat a l'Ajuntament que les 53 places que es perdran d'aquí, Departament Públic i de gent privada, que allà com de moment no es pot activar res només construirà la IPV aviat, doncs que doni peu i que habiliti perquè la gent pugui aparcar. O sigui, això seria la part més, més calenteta que ara actualment tenim. Evidentment, la part de la Trinitat Nord i la presó, torno a dir-te que l'objectiu final és que tot allò acabi enllaçant, sigui un passeig que arribi pel parc de les aigües i tota la part aquella tan, uh -huh. tan degradada i que la gent pugui anar al carril, carril bici també serà, ho podem reivindicar perquè enllaçem cap allà i puguem donar tota la volta al barri i tot allò s'acti. Uh -huh. sí. El que sí que hem, de, que hem de dir és que aquests 21.000 metres quadrats de sol que, que hi ha uh -huh. Doncs el que sí que consta són equipaments educatius sí, sí, això, socials bueno, el projecte de vine i participar que es va mm. fer amb l'antiga legislatura sí. doncs tot allò, bueno, hi ha un dossier molt explícit de cadascú podria sí. ja omplir la, sí. la urna dient la seva opinió sí, no? No, més van, van haver-hi taules de treball que van durar quasi dos anys, es va tancar el projecte mm. allà s'ha reivindicat vivenda social, vivenda privada eh, locals per les entitats del barri, digui complexa de del que vulguem, no? local d'entitats o... i, evidentment, doncs, qüestió de d'oci de... i d'espai per la gent d'allà. No? Mm -hmm. El que no sé si teniu constàncies és que Endesa ha, acaba... ha acabat la reforma de la superestació que ells don... diuen que és la superestació de la Trinitat i eh, doncs, seria qüestió de, de dir de quina manera s'ha finalitzat perquè els treballs de, de reforma tecnològica de la superestació doncs el que volen és incrementar la qualitat la qua i la continuïtat del subministrament elèctric no? per tota la zona de Trinitat. Aquí, aquí m'has agafat. <ríe> <ríe> Ma, <ríe> algun dia, <ríe> però... dia ja havíem de saber una miqueta més. Sí, aquí m'has agafat. La veritat és que bueno, la subestació sabem que l'estan reformant uh -huh. sí. i anem cap allà, cap a la porta a la veritat, hi ha una subestació que, està, que estan reformant i que sabem que la deixaran així perquè no, no hi ha de uh -huh. no, no No tinc cap notícia d'això. La uh -huh. que no investigarem a preguntar a veure què és el que està passant. Bueno. Uh -huh. Molt bé. Doncs uh, també tenim altres informacions que ens parlar de la reurbanització pendent de la Trinitat Vella que està... Sí podria fer en tres anys, segons diuen, sí, no? Sí, correcte. El que també es va explicar el districte, ahir al plenari, per part del districte, pues una de les famoses reivindicacions nostres sí. és que l'antic local de, o terreny de l'antiga guarderia del tren, si passeu per allà, pues, bueno, ja ha començat a buidar-se tota la brutícia que quedava allà. Uh -huh. Com a entitat, <coughs> volem que allò sigui profitable per a la joventut del barri, que es una una plataforma una pista oberta, gratuïta, esportiva perquè la gent jove puguin allà i fer activitats i evidentment no s'acumuli a la plaça o no s'acumuli gent a llocs que, o sigui, que sigui aprofitable també hi ha un, bueno, urbanització futura del famós passatge Tornem-Murs de Mercadona també es va explicar que això el projecte i els diners estan predisposats allà damunt de la taula però, però hi ha un problema amb un veí del bloc colindant que en el seu moment no se li va comptar o tenen en compte que amb aquest projecte se li podia ve veure afectat el local que té uh -huh. ha hagut una reunió amb ell el dia següent del Consell de Barri i té un pla determinat per dir si accepta la, la indemnització no? esperen que sí perquè seria una forma d'activar ah. tota aquella zona d'allà. Què més em ah. deixen? Doncs, a veure, sembla que la reforma, ah, sí. aquesta reforma... Sí, també és veritat que van quedar tres zones de carrer amb el pla de barri Santí per reformar. Per exemple, aquesta d'aquí, baix s'ampliarà i es farà tota la reforma que està previst. Uh -huh. al carrer Turó de la Divinitat a l'inici de la presó també i el que puja, que crec que és el zona pocs metres que queden també. Uh -huh. doncs esperem que es pugui portar endavant perquè això suposaria una inversió de prop de 7 milions d'euros sí, sí, sí, sí, uh -huh. sí. uh -huh. la veritat és que l'Ajuntament bueno, es té quasi a la caixa per, per, per començar-se'ls a gastar que... Mal que sí que podem dir que els veïns han, han treballat molt perquè tot això es tirin davant. Sí, sí, home, eh, a veure, és un barri perifèric, que estem molt manca de, de terrenys per joves, per, per moltes coses, i vivenda perquè, perquè bueno, la crisi s'està afectant a moltes famílies. Uh -huh. Evidentment seria tirar una mica de qualitat de, de vida i de, i de barri. Uh -huh el que sí que podem dir que el tema de la, de la droga en aquests moments no ens està afectant tant com en altres ocasions que podíem dir, no? Sí, correcte, bueno, jo nombrar aquest tema és una mica problemàtic perquè, bueno, van patir el que van patir en el seu moment ah. i després de la força i pressió que s'ha fet, doncs evidentment no donar resultats. No volem dir que la droga s'hagi acabat perquè és un problema mundial, internacional, digue'l com vulguis ah. però bueno, per lo menos no, no dona peu a que sigui una canyada real o digue-li un cantones antic. Mm -hmm. Crec que amb això el barri guanyar guanyat bastant. I ara fa poc doncs, el que podíem escoltar és que els veïns han ocupat un bloc de pisos de la Trinitat Vella, en concret sí. el número 9597 del turó de la Trinitat que feia 5 anys que era buit. Correcte, sí. Això quan té una constància doncs, no ho podia dir -te... Va ser un divendres, sí, un divendres, vam fer una televindicació a la plaça, un moviment d'ocupació lliure o, o alguna cosa així, uh -huh. i bueno, pues, de seguida setmana a la vivenda que que està semiacabada i totalment embargada, bueno, embargada, pendent d'una quiebra tècnica, per allò que ens ha vingut. Eh, jo pertany a Cajamar, i bueno, pues l'han ocupat una sèrie de famílies acompanyades de gent del barri, jo vaig anar el dia següent a parlar amb ells, em bueno, van atendre a la porta perquè tampoc jo sóc ningú per entrar allà i, i donar ningú però bé, bueno, era una forma d'interessar-se a qui eren els que havien ocupat sí, evidentment sí. els hi vam expressar que degut a totes les ocupacions tan problemàtiques que, en, que estem tenint per gent de fora que, sí. que, bueno, que intercanvia claus per diner i hi ha una petita màfia sobre això sí. bueno, doncs que si la gent que havia evitat van parlar amb ells i van sortir uns pares de família explicant-me que un de, de barris, de Roquetes i que estaven, bueno doncs a partir d'aquí donar el suport que, que es mereixen i que, que la casa pues, estigui ocupada i aprofitada per gent que ho necessita uh -huh. l'únic que li vam demanar és que sobretot no degradessin la zona i no convertessin allò en problemes de veïns i de convivència uh -huh. perquè la gent, el tema d'ocupació és molt susceptible llavors ara tampoc podem determinar res perquè com a associació no som ningú, o sigui, suposo que l'entitat bancària negociarà amb ells, arribarà a algun pacte que, perquè el, o el bloc s'aprofiti d'alguna manera ja en aquest barri no hi ha dia que no parlem de temes d'ocupació no, no, clar és que les ocupacions aquí bueno, vam acabar amb un, programa, amb un problema de la droga, però ocupacions aquí ilegals i, i semipactades donen, donen molt que pensar podem apreciar molta vivenda que està ocupada per gent que no es ve de fora parles amb ells ja diuen que li han donat uns diners a algú i que li han la clau i ha ocupat el pis quan ja la, la justícia intervé aquesta gent se'n va i col·loca gent de la mateixa procedència i, i es torna a obrir un expedient en fin bueno, hi ha hagut casos com sabeu que el a fora dada van punxar hasta el gas o sigui, eh, sí. si ja ha de venir a tipus, a aquest tipus de gent a viure i a ja, ja molestar els veïns, però la veritat és que no s'ha d'haver i preocupant, clar. Uh -huh. Doncs veurem com, com acaba aquest tema, de moment eh, el, que, la, el que sabem és que l'entitat financera propietària d'aquest immoble encara no, no ha posat cap denúncia per l'ocupació d'aquest bloc i doncs, eh, està, no sé si està mai, mai habitat des de la seva construcció. No, no, mai, mai. Van haver-hi un... S'ha que van haver-hi intents d'ocupació per part de gent que ha vingut pel barri però com que tenia alarma i vigilància o empoder mm -hmm. i tal. Aquesta vegada no. No sé per què. Bueno. I també podem dir això de la remodelació de la carretera de Ribes que eh, portarà cua perquè el que es vol és connectar de punta a punta a la Trinitat Vellam. No? Sí, bueno, a veure, no t'he entès molt bé la pregunta però... Que, mm. te, lo que, que te... millorarà la connectivitat ah, vale. al, al, vale, vale, vale. al barri. Vale, vale. Sí, sí. Lo, lo Tu pregunto perquè evidentment pel per, per desenvolupament d'aquest projecte uh -huh. l'associació de veïns va tenir de desenvolupar un estudi de del que era més rentable pel barri i vam creure en altres de que seria molt important que aquest tram de carretera fossi tancada al barri que no fossi de pas de trànsit, de trànsit com, com passa ara, si no, no guanyaríem res, uh -huh. llavors evidentment aquesta decisió no la, no la podia prendre l'associació de veïns uh -huh. vam fer un acte initza tot el tema d'aquest carrer, el centre cívic, i els hi va a explicar que lo que volia'm era un sentit, un sentit únic, no d'obla sentit, no doble sentit i o carril vice ah. i que evidentment pues això donaria a guanyar calidad de, de vida. La gent m'ha votat que sí i bueno, fins ara lo que passa que han de que això eh, torna a dir, ojalà s'acabe aquesta ah. una de moment el que sabem és que això pot afectar la circulació al, al nostre barri, no? El... Sí, bueno, a veure, eh, el, com quedarà la situació és que tot, tot vehicle, quan ja estigui, parlo amb, amb, amb el futur projecte, ja ha finalitzat. La gent, la gent sortirà a Meridiana per la pujada de, de la fàbrica de llum que es portarà cap al carrer de la Llosa. Uh -huh. Llavors la gent que sortirà o entri al barri, podrà entrar i fer el perímetre tancat sempre uh -huh. i el problema és que la gent de Carreta de Ribas no podrà tornar cap aquí com volien alguns veïns però haurà que donar la volta doncs, com fins ara han fet quasi tota la vida uh -huh. vale. perquè no hi ha dia que no trobem que hi hagi algun camió que sí, impossibilita sí, sí, no, no, no. Evident, clar, evident, la circulació evidentment ja... aquest, aquesta obra segurament serà molt molesta per, per, per tots els altres però quan estigui uh -huh. acabada suposo que ho evitarem suposadament que tothom que fins ara fa servir aquesta, aquesta sortida o entrada a la mediana perquè eh, des de, de carreteres de arribes no podràs entrar a mediana. Eh? estarà blindat mm -hmm. serà un carril únic pel barri eh? Això ja afecta directament el, els veïns sí, sí però a veure, entenem -se. jo parlo amb el sentit fi filosòfic del tràfic que s'ho porta avui. O sigui, que, quasi tots els cotxes que venen del centre de Barcelona de Sant Andreu com coneixen aquest camí, entren per Josep Pavelló i surten per aquí i s'enllacen. quan tenien no. la possibilitat de pujar per via Faventia. No van així perquè bueno, de la manera que està enfocada, quan estigui tot acabat aquests cotxes, si volen mirar per Josep Pavelló, es pujaran cap allà, cap a la carrera de Llosa no, no. i entraran I això també afectarà el bus vaó que hi havia fins ara... Sí, bueno, tot la tot. parada d'autobús i tot això, ja, o sigui, aquest, aquesta zona d'aquí, ah. si ja, ja et dic, podran entrar els, els autobusos que donen la volta al barri punt. No. no hi haurà més. No hi haurà ah. Molt bé, doncs poca cosa més tenim a comentar, si vols afegir alguna cosa... Mm, bueno. El que sembla que eh, l'Ajuntament ha, ha redoblat el servei als barris amb, on calia més neteja no? i aquí sí, una cosa... ha inclòs la sí. Trinitat Vella. Sí, sí, això també és una de les reivindicacions i, i estem sempre molt damunt, en ha ja, seguiments específics amb cultura, sanitat, eh, barris i jardins, per reivindicar doncs, tindrem les reunions i expressar la nostra meritositat se m'ha passat de dir-ho dir també que el mes d'octubre la, la línia 11 que ara mateix no m'ha fet totalment el recorregut eh, passarà i el portarà al cap de caçar uh -huh. també una reivindicació Ma, ja tenim una primícia important perquè sí, sí, sí, es farà sembla... una, es, també es va explicar al uh -huh. Consell de Barri es fa una campanya informativa perquè la gent del barri puguin anar a caçar-les amb aquest autobús que ara entra pel barri però no passava per allà, deixava per Palomar, passis de Torre. no, parant a la porta. Uh -huh. sí. Perquè el, la, el, el cap d'aquí de la Trinitat Vella... Sí, el cap de Trinitat Vella ha quedat amb el servei que es va explicar el seu dia, dilluns a divendres de 9 a 8 de la nit i el cap de setmana ja està tancat i tot derivat de cap de setmana. Molt uh -huh. bé. Doncs d'esperar de quina manera responen els veïns a aquesta situació. No? Sí, sí i després també tenim que el govern del districte ha impulsat una mesura de govern per realitzar un cens d'habitatges ocupats a la Trinitat Vella aquest cens en el que permetrà ja saber doncs, de, de sobre la taula doncs, quines cases... Bueno, jo no he volgut tocar aquest tema perquè sí. <laughs> és un tema com dic, molt bastant mm -hmm. pel·legut mm -hmm. però bueno, degut a, a la problemàtica que com a associació de veïns sempre hem al districte el districte farà un parell de mesos té en marxa ja un estudi i amb gent treballant al barri sobre aquest tema i està censant vivenda tipus de gent eh, problemàtiques socials que poden, poden haver a darrere d'ells pensant les altades paren de 145 vivendes ocupades per un barri, sí, per un barri com aquest pues, a veure Torno a dir al principi mateix, eh? o mateix, sigui, sempre estem parlant, inten s'està intentant ubicar el tipus de gent perquè ja ha zones que debuten aquestes ocupacions estan molt degradades i no és això. L'Ajuntament eh, va amb dades que suposo que ells estan elaborant, de queixes de veïns, de denúncia i tal, doncs fent un cens i parlant amb la gent que està allà dintre. Per... Uh -huh. El primer és saber l'impacte humà que té eh, aquesta ocupació. Un, un tema social, un tema d'economia de, o un problema familiar moltes coses que puguin donar però bueno, ja fa dos mesos que estan treballant doncs això si vols afegir alguna cosa més bueno, pues, eh, tanquem la paradeta doncs pues de moment moltes gràcies i espero que bueno, la informació que s'hagi pogut donar la puguem tornar a veure ràpid i anirem informant i... Doncs nosaltres també esperem comptar amb la teva presència en els propers mesos, en els propers dies, per tal doncs que els veïns i veïnes de la Trinitat Vella s'informin i tinguin constància de tot allò que, que passa al seu barri. Molt bé. Molt bé. Vinga, doncs Josep Maria López, moltes gràcies. Molt bé. Doncs nosaltres el que fem ara mateix serà una petita pausa, escoltem una mica de música, tornem tot seguit amb més informació en aquest programa, en el tot un poble. Fins ara.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 sa <laughs> so fit Com que estic tu, cada moment, cada minut, cada segon que no hi ets tu. Oh, oh, oh, oh. Tot allò que un dia em vas prometre. I cada nit veuràs que torno a començar sense creure que a tu no m'importes. Vull pensar que això és el final. Vull sentir-me lliure a cada instant de temps perdut amb tu i amb els teus problemes. Vull pensar que això és el final. Vull sentir-me lliure cada instant de temps perdut amb No és el final, Vull sentirme lliure a cada estat. Si saber què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia tot un poble. Molt bé, doncs continuem, Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui. I el que fem ara mateix és ja directament anar a parlar d'esports. Tenim el nostre company Javier Torron que ens ho explica. Doncs sí, bon, bon dia. Eh, dura derrota dels que va patir el, el Sant Andreu davant el Reus. El conjunt quadribarrat va perdre per un gol a zero obra d'agudo de penal. El tècnic Andraüenc valorava la derrota de Reus com injusta després de dues jornades de dues jugades semblants que no es van sancionar eh, igual a les dues àrees. Els de Pats i Salines els deixen així, tres punts davant d'un equip que fins fa poc era el cuer del grup. Així, el Sant Andreu es troba a mitja taula amb 7 punts, a 6 del líder, l'Atlético Baleares. al proper, proper partit, el diumenge, davant el Jagostera, el Narcís Sala. En futbol femení, eh, el Sant Andreu va guanyar a casa per 4 gols a 1 davant el Penyes Ostenses, al pròxim partit, davant la Societat Esportiva AM. I camiem d'esports, eh, anem a la natació, on el dilluns passat es va celebrar la 80ª escena Travesia nedant al Port de Barcelona, prova organitzada pel Club Natació Atlètic Barceloneta i on, en la categoria absoluta femenina, la guanyadora va ser Núria Ciuró, nedadora del Club Natació Sant Andreu, amb un temps de 31 minuts 15 segons. En categoria masculina, el guanyador va ser Juanjo García Mesa, també del Club Natació Sant Andreu. Molt bé donc ja ja tornem moltíssimes gràcies demà intentarem aportar-vos més informació esportiva el que fem ara mateix i una petita pausa tornem tot seguit aquí en aquest programa en el tot un poble fins ara Penso dels moments que estem tots sols, tan a gust sense ser que he dit0.000s somrius elss ull man séc que està de gust mi el teu gust dia de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda, tot un poble a Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs amb Lídia Abril nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui. I el que fem ara mateix és anar ja directament al que és la nostra habitual agenda d'actes i activitats. Parlem del cineasta i veí de la Trinitat Vella, Juan Antonio Bayona, que es comença a veure. Semana trepidant per a Juan Antonio Bayona. Després de rebre dissabte passat el Premi Nacional de Cinematografia a Sant Celestiar, el realitzador de la Trinitat Veja ja ha començat a filtrar les primeres imatges de la qual serà la seva primera gran sèrie per a la televisió nord-americana. Penny Dreadful, una producció de terror psicosexual, segons el guionista. John Logan, de Gladiator, és, de Gladiator. és un drama victorià a Londres als finals del segle XIX. La gràcia és que hi apareixen personatges com a Frankenstein, Dorian Gray i Dràcula. I sí, és el sexe, és un component important, però no és l'explicit. En el promocional que ha presentat la televisió, que estrenarà aquesta producció al canal nord-americà Showtime, el mateix que emet Homeland, no hi apareixen els grans mites del terror, però sí dona una idea bastant suggerent de per on anirà l'estètica que vol oferir el director de Lo Impossible, el Juan Antonio Bayona, en els dos primers episodis d'aquesta sèrie, que són els que ell dirigirà. Ruïda per Logan, Sam Mendes, d'American Beauty i Skyfall, i Pipa Harris, Revolucionari, de... Revolucionari Roa, i protagonitzada per John Helling, el cas és Levi, Evan Green, de Sin City, Casino Royal i Timothy Dalton, de Llicència per Matar. Penny Dreadful estarà previst que s'estreni als Estats Units el 2014. Molt bé, doncs ja ho sabeu, el 2014 s'estrenarà aquesta pel·lícula de Juan Antonio Bayona, que esperem doncs, que sigui tot un èxit. I ara eh, parlem de la festa major del barri d'Indians, perquè continua plena d'activitats. Avui a les 5 de la tarda hi haurà un campionat de parchís patrocinat per al bar La Vinya. A les 5:30 de la tarda hi haurà un campionat de dominó patrocinat per per Bar La Vinya també. I a les 5:30 de la tarda hi ha els jocs per carrer, els ja per... jocs al carrer per l'escola Ramon Llull. A les 6 i quart hi ha una xocolatada infantil amb tiquets. Molt bé. I tornem ara al barri de la Trinitat Vella perquè hem de dir que l'espai Via Viaversino es converteix en un equipament al servei d'aquest barri. L'objectiu és oferir un espai polivalent i cert del, seu de l'oficina del Pla Integral de la Trinitat Vella. Aquí qui dona servei aquest, aquest equipament? Doncs els veïns i veïnes de la Trinitat Vella i entitats, associacions i fundacions que treballen per aquest barri. Quina és la finalitat d'aquest nou espai? Comentar la participació.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 Quin és el seu horari? L'horari d'obertura de dilluns a divendres de 4 a 9 de, la a 9 de la nit. I com podeu arribar, doncs aquest espai Via Barsino es troba precisament a Via Barsino número 75, per arribar-hi doncs, teniu dues vies ben senzilles. La, per una banda el metro, que és la línia 1 Trinitat Vella, i per l'altra l'autobús. Hi han tres línies, la 126, la 11 i la 60. I ara parlem de l'espai Jove Garcilaso, que us ofereix un pica-pica de llengües. El pica-pica de llengües és un intercanvi llengüístic que es basa en la idea del banc del temps, en el qual no hi ha un intercanvi de diners, sinó de coneixements i temps. Per exemple,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 com pot ser que el, el bar Campera ha estat escollit per participar en la segona fira d'etapes de Barcelona. El bar Campera del barri de Congrés, els indians, ha estat un dels 25 establissiments de la ciutat escollits per de participar en la segona fira d'etapes de Barcelona. La segona fira coincideix amb les festes de la Mercè i es farà a partir de demà i fins al 30 de setembre, és dir, fins dilluns de la setmana que ve, en horari de les 12 del migdia, dos quarts de cim de la tarda i de 8 del vespre a 12 de la nit. El lloc on es farà, doncs, al Palau Sant Jordi. I encara tenim més coses a comentar-vos perquè l'eix Maragall ultima un cap de setmana de festes comercials. Aquest cap de setmana torna la fira gastronòmica a la plaça de Maragall una aposta de restaurants, comerços d'alimentació i cellers d'aquesta zona de la ciutat per dinamitzar l'activitat comercial de l'Eix Maragall. A, any, any la figura la fira augmenta el nombre de participants i renova les activitats. En aquesta ocasió hi haurà una secció de tallers infantils que endinsarà els més petits de la casa a cuinar de forma divertida i per als adults Tastos, guiats, tallers de maridatge i tallers de coneixement com el que ajuda a conèixer els diferents tipus de pa. Més coses. El Sant Andreu Teatre torna a apostar per la dansa i el teatre familiar. El Sant Andreu Teatre inaugura temporada amb l'especialització teatral per la qual ja van optar l'any passat teatre familiar i dansa. A més, aquest trimestre celebren 10 anys i els gestors de l'espai N54. Produccions renoven la conegució Concessió, quatre anys més. Donats els bons resultats, doncs el Sant Andreu Teatre torna a apostar pel teatre familiar i la dansa. La programació comença amb teatre d'humor musical, titelles per als petits i dansa contemporània interactiva per als adults. Una altra novetat és l'estrena de l'espectacle El petit príncep, comproïdit amb l'equip gestor del Sant Andreu Teatre i una companyia francesa. A més, aquest trimestre celebren el desè aniversari del teatre. Per als propers anys volen incrementar les interaccions entre el sector teatral. El Sant Andreu Teatre vol consolidar-se en el teatre familiar i la dansa i desembarcar-se de les programacions múltiples. I encara tenim d'altres coses a comentar-vos, com per exemple les accions d'inici de curs de la coordinadora d'AMPA, és a dir, de l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes, del districte de Sant Andreu. La coordinadora de l'AMPA del districte de Sant Andreu ens ha fet arribar el comunicat següent. Volvonguda comunicat educativa. Un objectiu de la coordinadora de l'AMPA del districte és treballar conjuntament amb totes les escoles per el benefici comú de l'educació pública als nostres barris. Aquest curs tenim motius per treballar més que mai, ja que s'ha augmentat la ràtio fins a 27 en algunes escoles i els bolets no paren de créixer. És per això que aquest curs que cal començar-lo informant a tota la comunitat educativa i el primer dia d'escola entregarem a les famílies una nota informativa amb les conseqüències de l'augment de ràtios i els bolets a les postres escoles. Molt bé, doncs d'aquesta manera que deixem ja el programa d'avui, donar les gràcies al Javier Torron que ha fet tot el possible perquè aquest programa funcionés d'allò més bé, també amb Francisco Miguel, Donar gràcies també a la vostra nouvinguda, la Lídia Abril. I, si us sembla, ens retrobem demà a la mateixa hora. Que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau. És el districte de Santa Andreu de Palomat, Radio Trinitat de tu, no haurem la, la primera emissora local d'Oci Nocturn i Música Electrònica de Barcelona. Serà 24 hores. Ràlios Limitat de A91.6 és la Nema.